الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث التاسع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر hatta al-ajz wal-kayyis raahu muslim kimepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar Allah awiradi nae baba yake kwamba amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kullakitu ni kwa mipango ya Allah hatta Ukakamavu, na bidii na hata uvivu yote ni kwa mipango ya Allah Azza Wajal. hadithi hii imekusanya na kubainisha msingi miongoni mwa msingi za iman na nguzo miongoni mwa nguzo za iman nayo ni jambo ya qadar Mwislamu atakiwa kuamini na qadar yaani mipango ya Allah azza wa Jal, kwa limewengu kwa ujumla na imani hii haitotimia maka ipatikane amekusanyike pamoja na imani hii mambo manne jambo la kwanza aamini mja wa Allah azza kwamba Allah ni mjuzi wa kila jambo jambo la pili aamini kwamba Allah kashaandika kila kitu latatu aamini kwamba Allah ndiye aliyeumba kila kitu Mumbaji ni Allah peke yake na jambo la nne aamini kwamba matakwa ya Allah azza wa jal ndio yenye kutimia anachotaka Allah kinakuwa na asichokitaka haiwi kwa hivyo mje wa Allah atakiwa kuamini imani ya kisawasawa na qadar amini kwamba yeye kama viumbe vingine ameumbwa na Allah azza na wote wameumbwa na Allah azza na hata matendo yake yote ni katika maumbile ya Allah azza lakini famoja na hivyo atakiwa aamini kwamba Allah alimwekea huyu mwanadamu matakwa na khiari mwanadamu na khiari na mwanadamu akona lile ambalo alitaka yeye kwa hivyo aweza kuchagua hili akalitekeleza na aweza kulitupilia hili akawa si mwenye kuyatekeleza kwa hivyo ana uwezo wa kuchagua na ana uwezo wa kutekeleza lakini afahamu kwamba anachotaka yeye hakitokuwa isipokuwa atake Allah azza wa jalla. Wanaadamu wasiamini kwamba Allah amemlazimishia mambo la Allah ya kwamba ndiye mwenye kuumba kila kitu hata matendo ya mwana wa Adam lakini hakumwacha mwanadamu hivyo hivyo alimbainishia, akamteremshia vitabu akamtumia na mitume na akampatia khiyari ya kuchagua ima achague njia ya Allah ambayo inaelekea katika janna au achague njia ya Shaytan ambayo inaelekeza mtu katika moto wa Jahannam wali li'aadu billah kwa hivyo hadithi hii inabainisha kwamba kila kitu huenda kwa mipango ya Allah hata ule ukakamavu ambayo mwanadamu uhisi kwamba yuko nayo ni mipango ya Allah ule uvivu na kujihisi kwamba hawezi kufanya kwa sababu ya uvivu si kwamba hana uwezo lakini kwa sababu ya uvivu naamini kwamba yote ni kwa mipango ya Allah azza wa jalla صلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم